Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Дідок і вітряки Леонід Глібов. Сидів колись дідок під явором густим. Зелене листячко неначебто шептало, що шелестів і він, як був ще молодим. Було та загуло, і снитися перестало. Стояли перед ним два хлопці-вітряки. Поприбиралися такими молодцями, Що, гляньте, мов, все ми непрості козаки. І почали вони молоти язиками. «Гай-гай, дідусику» звавсь один вітряк. І сива голова, і борода велика, І розуму набравсь, а все-таки бідняк, І в світі божому якаєсь ти притика. Он я надумався, побачиш, потривай, Як гарно житиму, аби була охота. Достану грошенят – «У мене буде рай, будинок, дворище, мальовані ворота. Біля воріт тобі збудую хатку я, і будеш ти гостям ворота відчиняти, і житимеш в добрі, головенька твоя не буде вже тоді під явором куняти». Насе дідок сказав, «Бринить добро твоє, і гарно здалеку будинок, бо в ваніє. Розумний б'є на те, що справді в його є, а дурень думкою, як кажуть, багатіє». Я розсудив не так, верзе другий вітряк. Щоб в світі, живучи, ніколи не блудити, підладжуюсь до людей вертись і так і сяк, а іноді умій солодку річ зліпити. Хоч кажуть, хто мовчить, той ніби двох навчить. Щербата вигадка не можна мовчки жити, бо не чутно того, хто дума і мовчить. Міркую сяк про те, як язиком вертіти. Ти думаєш своє. А вимовляй не те, і потече тобі усю дитеє млеко. Вигадливий язик дорогу промете, і можна вибратися далеко-предалеко. Гляди, промовив дід, на світі є пристріт. Такою думкою ти не хвались нікому, бо сказано давно. Брехнею пройдеш світ, та от біда, яка, не вернешся додому. Дідок замовк, сидить і голову схилив. От думає собі. Десь на лихо взялися. Аж дивіться згодя, нема вже вітряків. Бо засоромились і мовчки розійшлися. Дідок сказав своє, тепер і я додам. Моторна голова нехай свій розум має. Шкода молодь брехню порожнім вітрякам. Бо мудра правденька їм крилля поламає. Кінець байки, дідок і вітряки.